Насправді, бувши генієм. Поліна кинула погляд в кінець цитати. Фредерік Бехбедер – відомий сучасний французький письменник. Її вразило слово «вдавати». Це було саме те відчуття, яке вона мала щодо саган. З якихось своїх причин ця самотня, беззахисна дівчинка-жінка – на думку Поліни, саме прикидалась, кидаючи виклик французькому суспільству, свідомо дратуючи його. Насунулась хвиля великої втоми. Повіки стали важкими, а очі наче дер пісок. Десять хвилин по третій. Спати, скомандувала сама собі Поліна, зберегла свої записи і вимкнула комп'ютер. Уже не було сил іти в душ і навіть чистити зуби. Покидавши одяг на стілець, Поліна витягла з-під подушки теплу піжаму, кволими рухами одягла її та заснула. Здається, замить до того, як її тіло торкнулось ліжка. А може вона інакше просто не вміла жити? Ця нещасна жінка майнула напівпрозора думка, і Поліна попливла у сон, як колись полинула в наркоз у хірургічному відділенні Севастопольської лікарні. Їй снилась бабуся Ніколь. Але чомусь старенька не звертала ніякої уваги на Поліну, що смажила млинці на чавунній пательні у їхній чернігівській кухні. Бабуся стояла біля столу, притул до якоїсь гості, яку частувала Поліна. Снуючи між плитою і столом, дівчина все підкладала на велику тарілку гарячі млинці. Гостя повільно брала з коробки политий шоколадною помадкою еклер, загортала його у млинець і, тримаючи його масними руками, сумно відкушувала. Бабуся, стоячи поруч, то гладила її по голові то притискала ту голову до своїх грудей, зітхала й шепотіла. «Отче наш, що єси на небесах!» Гостя також зітхала, нахиливши голову, роздивлялася клер у млинці, подібний до сардельки в лаваші, терлась маківкою об бабусину руку. І всі мовчали. Тільки запах свіжоспечених млинців супроводжував це німе кіно. Уранці Поліна не могла пригадати, чи бачила себе у тому сні, чи просто знала, що це саме вона, куховарить, дивлячись на дивну сумну пару. Але я пригадався щем жалю відчутий до гості, а ще хвиля ревнощів. Чому це її власна бабуся так щиро пестить когось іншого? Якоюсь чужою, другорядною і мало цікавою почувалась вона в тій компанії. Поліна чистила зуби перед зеркалом і все намагалась роздивитись ще раз той сон, мов короткий відеоролик, який крутили, не зупиняючи. І раптом, наче камера наблизила обличчя сумної гості. Поліна Здивовано хапнула ковток повітря з ментоловим ароматом зубної пасти. Саган! Богдан у свої тридцять мав за плечима школу в обласному центрі, службу на кордоні, вищу освіту в столиці та шлюб без дітей. Який розпався, коли він обрав вступ до аспірантури, замість того, щоб прийняти наполегливу пропозицію дружини, закрутити бізнес на ринку, в якій друзі. На тому й розійшлися. Ділити було нічого, кожен пішов своїм шляхом, не змігши зрозуміти іншого так близько від спільного старту. Може, воно й краще. З того часу він не те, щоб жив пустельником. Траплялись на його шляху у дівчата та жінки, але чогось справжнього не виникало. Зустрічі розставання особливих емоцій не викликали. Богдан вважав, що становить невеликий інтерес для столичних представниць слабкої статі. Вояка і аспірант – уже не хлопчик, ще не професор, без власного житла – котрий до того ж не хоче тримати ятку на базарі та має дурну звичку працювати за компом ночами. Ще менший інтерес він становив для дівчат іногородніх. Власне, через ті ж причини. Сказати, що він страждав без сім'ї та дітей? Наче ще ні. Хотілося, щоправда, бути комусь потрібним. Мати близьку душу. Відчувати, що є однодумець той, хто зможе зрозуміти його світ, куди не кожного він і допускав. Поліна, ця трохи приповільнена та якась дивна жінка-дівчина, чимось зачепила його єство, Схвилювала глибше, ніж бувало на пікніках та іменинах у друзів, коли